Bé, doncs, eh, ja tornem a estar aquí. Ara sí si sentiu algun soroll eh, és que l'equip, eh, diguéssim, l'equip fumador, del, la part fumadora de l'equip del programa, doncs, sí, està... Sí, està, està, està arribant. Està tornant, ja. Estem en antena, ja, eh. Hola. Hola. Hola, què haces? Vaig molt ràpid. Estava, Estava la porta tancada i no no podíem pujar. Clar, eh, sí, sí. Problemes tècnics. Excuses barates. Bé, doncs, ja tornem a estar aquí. Ja ara sí que anem a parlar de, de Castells, de, de l'actuació de, de Festa Major, eh, que va presentar la, la novetat de, de tenir tres colles convidades. Que això, jo, jo tradicionalment recordava fest, diades de Festa Major amb només dues colles, nosaltres sí. i els xiquets de Reus. Sí, sí. O nosaltres i Minyons, nosaltres i la Lluva Tarragona. I l'any passat? Xiquets de Reus, marxeners, aquí són, nosaltres la vegada que, que jo recordo amb quatre colles, perquè no estava jo antes de L'any passat no vam ser quatre, no, vam ser tres. Vam ser tres. Uh -huh. Per Diada havíem de ser quatre, que havien de venir els, els de Riberals. finalment tampoc vam venir, uh -huh. vam acabar sent trans també per Diada. Uh -huh. Però aquest any som quatre colles per Festa Major i quatre colles per Diada. Uh -huh. Bueno, per Diada sí, sí. esperem que siguem quatre, vaja, que no hi hagi cap problema. Però sí, per Festa Major, Uh, parlant amb el Gàrlec i la tècnica, vam, i la Junta vam comentar que seria maco fer una diada festa major i de, una actuació de festa major i una diada amb quatre colles. Es va estar mirant a veure si era possible i bueno, es va aconseguir. Uh -huh. Recordem que ens van acompanyar en aquesta actuació la colla jove del xiquets de Vilafranca, que era la primera vegada que venien a Mollet, eh, els margeners de Guizona i els moixiganguets d'Igualada. Mm. A part va quedar clavat, eh, perquè... El... Sí. Els moxiganquers van de, de, de, de... Lila, de Colomorat. I els, els marxaners van de... Els marxaners de Guizona van no. de Colomor Torrat. No, de Colomor Torrat. Mm -hmm. I, que... Jo recordo gent I de... del, del Torratascas que em venien i Això diien perdona, això és, és puntua per Festa major. que Torrat sigui bones estan fent. I jo, coge el coge el pas i sigue. <laughs> I, i l'altra colla, que era la, la jove del Xiquet de Vilafranca, doncs eh, tenia decorat el bar amb el, el, el, el seu color de camisa. Sí. <ríe> <ríe> bueno, això que ha comentat el Garra, que eren unes coses que... Vaja, Margenes d'Aquí és on ja fa 3 anys doncs, en sala que veníem aquest, i com que és de color marró, color torrat, doncs... Bueno, a veure si podia ser que algun vingués a colla amb color morat i així també participar una mica més a la Festa Major de, de Morats i, i Torrats, Tot. doncs, bueno... Colors de la Festa. Eh? Colors de la Festa. Doncs en eh, una actuació vam sortir en Cercavila des, de, des del bar l'Aleta i vam arribar a, a, a plaça. Eh... Puntuals, ja, molt sí, puntuals. Sí, sí a vegades, bueno, és que... Sí. És que a, fe, la, a Festa Major sempre tenim el Puig, que ens va apretant amb l'horari. Vinga, va, que ens... I a més, que, clar, no, no només hi havia aquella activitat el diumenge de Festa Major a la tarda. No, hi havia bastantes coses, sí. sí gairebé sortien amb els pilars que entraven els gegants. Vull dir... Sí, sí. Mm. Doncs eh, repassem primers els, els resultats de, de l'actuació i després doncs comentem... Com, com va anar la cosa. Nosaltres eh, com ja hem comentat van fer el 4 de 7 que els van fer en segona ronda van començar després del pilar de 4 d'altar de, de plaça recuperant la torre de 6 que, de, que també feia força temps que no, no, la, podíem, no la podíem fer La diada de, de fa dos anys mm. La diada nostra fa dos anys va ser mm. l'última vegada no. La última carregada devia ser Caldes ser Sí, l'última carregada va ser Caldes mm -hmm. una setmana després mm. Indoor Indoor Indoor, Indoor. Indoor. Mm. Indoor. <laughs> doncs eh, això en primera ronda van fer la torre de 6 en segona ronda vam descarregar aquest eh, 4 de 7 en tercera ronda vam patir l'ensopegada del, del 7 de 6 que ens va se'ns va despenjar l'enxaneta i va, va arrossegar eh, una part del pom de dalt i després vam en el torn de repetició van fer el 4 de 6 amb agulla i vam acabar amb tres piles de quatre simultanis aixecats per sota com diria l'espíquer d'ahir simultanis a la vegada sí. <laughs> Sí, sí. <ríe> uh, uh, la colla jove del xiquet de Vilafranca va començar amb el pilar de 4, va fer 3 de 7, 4 de 7, el 5 de 6 eh, net. Dos eminets, sí. sí. Mm. I després va acabar amb un pilar de 5 un pilar de 4. I els margeners de Quissona van fer eh, pilar de 4, 4 de 7, un intent desmuntat de 3 de 7, la torre de 6 i un pilar de 4. I els moixigangues d'Igualada van fer dos pilars de 4, 3 de 7, 4 de 7... 3 de 7 amb agulla i dos piles de 4 doncs eh, bueno, com deiem eh, ja s'estava ja, ja parlant eh, des de feia temps que els castells de Mollet intentaríem recuperar els castells de 7 per aquesta diada i la veritat és que la, la feina portada per tota la colla dels assajos la doncs gent s'ho va indicar que, que la cosa podia, podia anar bé sí, sí jo o, o, no sé un mes abans, un mes i poc, ho veia bastant factible. Si els assajos anaven amb la mateixa dinàmica que portaven, doncs intentar-la tirar per festa major i així va ser. A més, per la meva part, jo ho veia bastant un mes i mig abans, em sembla que va ser que l'hem descarregar o dos mesos abans per una vegada neta. Ho comentàvem al assaig, no? Hòstia. Sí. Té molt bona pinta, no? Si jo personalment no es tosen... aquella vegada vaig començar a creure en, en que era possible portar un 4 de 7. No em pensava que es pogués fer festa major. Francament, em pensava que hauria, que seria una mica més endavant, que es treballaria algú més en l'assaig, i, i jo què sé. La Torre sí, perquè s'anava treballar més regularment, més, sempre tens més... Eh, el personal de la Torre, bueno, menys, no? Però amb el 4 a 7, doncs feia falta això. El tronc, la veritat és que hi confiava molt, la pinya, clar, costa més de, de tenir tota la gent de la pinya per poder-la tancar bé i a l'assaig encara que siguis molta gent pues completa els dos cordons màxim i si arriba I, clar, no, no és la pressió que ha de tenir un, un castell d'aquest embarcador on te poses crosses, on et poses uns segons eh, grandots on te, eh, si comences a fer pujar la gent doncs clar, tendeix a obrir-se pel pes Uh, jo quan uh, llegia en els especials de festa major redactats un temps abans de, de evidentment de, de la festa doncs uh, veia com molt optimista les, les previsions del 4 de 7 no me l'acaba de creure en l'últim assaig sí en l'últim assaig just abans de de de la, de la festa major de l'actuació de festa major no jo vaig sortir amb bastanta confiança. Bé, bueno, després ja parles amb la gent del tronc que tenen els nervis normals. De, Tot de i que l'últim assaig de, de, de festa major no hi havia la gent que pujava al set, eh? Um, no però tota es, la gent. es va descarregar el, el 4-6 de ah, net. Això apunta maneres, però que no hi havia la gent que va sortir al 4-6 però vale, és el sí, que et dic jo una mica confós no? jo, bueno, sí, estic, estic convençut de que sí però sí, no val la mateixa gent de totes maneres Juan de, és un castell que s'havia treballat a l'assaig no, no, o sigui, jo et dic una cosa per, per a mi a ver, fà, jo que... ho tenia molt clar eh? pot, ens pot creure sí un claríssim. 3 de 6 no seria la primera vegada i suposo no serà l'última vegada que alguna colla li cau un castell senzill que pensa que, que el té els castells de vegades cau ens ha d'estar preparat per aquesta trobo més complicat del segon el, el segon que no el primer el segon 4 de 7 on la gent ja està una mica més confiada ]isch. i... T'atreveixes creixen... a fer alguns experiments amb el tron i no, amb la i pinya. Que la gent... i que, bueno, és que costa de mantenir... T'han donat un primer i, pas, que era creient-se, o sigui, creure que, que podem tenir-lo i el següent pas és... Consolidar-lo. Confirmar Confirmar-lo i Consolidar mantenir-lo. Jo, jo, el que deia el Juan de l'últim assaig, <coughs> vaig tenir la sensació molt al... Jo vaig comentar també aquell dia el, de l'assaig previ de la trobada comarcal, amb el set de sis. Havíem provat molt el... el estructura, diguem-ne, el tronc del 7 de 6 amb el, amb el 7 de 5 net i quan li vam posar la pinya allò era un flam perquè érem un cordó i mig. Com, com, què dius? Que, que, que tu, tu creies el 6 de... No, no, 7 no, no, no, no, no, no, dic que quan, quan vam fer... Quan quan vam... El vam fer per primera vegada, per vegada. no a no aquesta festa major no. sinó la a la trobada la colles comarcals quan eh, assajàvem la, el tronc del 7 de 5 net o set de Cisnet, digueu el que vulgueu, doncs el tronc estava molt, era molt solvent, i, la pro, i em sembla que va ser un dels assaig abans, vam posar-li pinya. Es pues intentar la vida, vale? clar, no falta tanta I, gent. I llavors, clar, eh, amb, amb un curdo i mig hi era un flam, i la gent va sortir i deia molt l'hubitativa, hòstia, el tindrem, no el tindrem, i clar, no és el mateix estar sols que tenir dues o tres colles que t'apreten i tanquen la pinya, no? Recordo que el divendres d'abans, a Festa Major, li vam tirar terços i quarts, em sembla, una pinya tancada i allò es movia perquè ens ho de mala manera, perquè jo em sap que no tenia ningú corredera. a l'assaig. Llavors, clar, s'obre molt i, i, és, i és normal que això passi. Dir que jo vaig tenir aquella, aquella sensació similar a la troba, amb el set de 6. No? Mm -hmm. Com que no tens el, dos o tres cordons a redre teu... Sí, bueno, a plaça es donen una, una sèrie de circumstàncies que fan que les proves, o sigui, les proves, que, que sigui millor que l'assaig en general. Primer perquè la gent arriba fresca, la canalla no està cansada d'un munt de proves. Mm. Després perquè tens més gent, evidentment, si hi ha tres colles, o la gent del públic que es col·loca i que fan pressió i que tanquen bé la pinya. Val dir que la prova aquella, <laughs> que hi ha, les proves que, que hem fet... Les prova que hem fet del, del 7-6 de eh, no han sortit bé ni, ni sense pinya. O sigui, és normal que pinya no, amb pinya un cordó no sortin. O sigui, les últimes proves que hem fet del 6-6 de a, a plaça, allà d'assaig... Ja, les últimes sí, però estem... No, la... no, no, no, Aquí em la raosa. Ah, no no, no. No, no. No. No. No. no, no, pensava que parat, no? Pensava no. que no. no. el problema era per parlar de la diada aquesta, no de l'any passat. Vale, vale. No, de l'any passat no. Jo que Si dient és que la sensació... És d'aquest mateix any, eh? d'aquests mateixos anys. Bueno, Dic, la sensació que jo tenia amb el 4 perdona, de 7... No, de la principi de temporada. Ah, vale. La sensació que jo tenia el 4 de 7 en aquell assaig era, és similar al que vaig tenir amb el 7 de 6 al ah, la comarcal, en el seu moment. Bé, ja el seu. Només comentar això. Que em diu el, el Josep que sí que... Que tenim trucada. <laughs> <laughs> Hombre, tenim una trucada. Ah, tenim una trucada. Qui deu trucar? Ah. Qui deu Hola. Ah. Hola, hola. Bona tarda. Què tal, com anem? Molt Molt bé. Vull no, dir que estàs de vacances tu, no? Avui que tu, tu, tothom torna, tu te'n vas de vacances. Ah, exactament. Va, això vol dir que has estat treballant mentre els altres estaven de festa. Sí, senyor, durant la festa major també. No, no, no sempre vol dir això, eh? Bueno, en aquest cas sí. Què tal? Doncs eh, per qui no l'hagi conegut és el, és el Carles Mogas. Salut. Que, bueno, estàvem aquí parlant abans de, del programa amb el Man i diu... Aviam, si, si podem parlar amb el Mogues, que ens expliqui també quines sensacions o com va viure el 4-7, de què n'has de dir tu d'aquesta aquest, dia de festa major? Home, que és la dia de festa major més espectacular que hem fet a les històries, no? I això ja està dit, perquè mai havíem arribat a dir tirar castells de set a, per festa major. I jo crec que, va bueno, molt emocionant, no? perquè feia 10 anys que no feia pel 4 de 7 i de l'últim que de el 7 feia el 8. Per tant, eh, home, molt content, molt emocionant i, bé, seguir, seguir treballant per, per seguir fent el 4 de 7, perquè ara el... el... És dir, és complicat arribar, però difícil és mentir dels castells de set. Si sí, no sí, treballes. és que veia ara mateix el Juan deia. Ja hem fet el primer 4 de set, ara veiem com podem, com podem fer el, el segon. I que, i Clar. El podem fer bé. Clar, hem d'anar a peus a terra, tocar la peus a terra, eh? perquè els castells són molt, molt capritxosos. I potser avui tens 4 a la 4 de set i d'aquí una setmana no ho tens. No dir... que li diguin a minyons. Exacte. Exacte, van sortint cap a milles, no? Ho diuen alguns. Sí, sí. No, no, a veure, s'ha de vigilar, s'ha molt, molt contents, hem estar molt contents, i s'ha de ser molt optimista, no? Perquè jo veig que ha entrat molta gent a la colla nova, eh? Però, clar, la sensació dels que portem molts anys a la colla era això, no? Potser teníem la, la doble satisfacció de dir, hòstia, que feien molts anys que no fèiem els castells de set. Uh, clar, ho han passat, no malament, però ho han passat bastant complicats, doncs quan no teníem gent, quan no podíem fer castells, però, bueno, hem anat aguantant la golla durant 20 anys, no? Això, bueno, 21 ja. Això és molt important. Ah. Sí, sí. Jo només... Eh, vas plorar quan el vam descarregar? Jo dic que no, però tu em dius que sí. <laughs> digues que sí, que et vaig veure els ulls, home, digues que vaig sí. Vaig plorar dintre, dintre el castell, quan descaràvem el castell. Però no. si sí, sí, quan es la pinya vaig, vaig abraçar i vaig veure a plorar, home. Va va, va, va, va, ja que sí, ja que sí. Oh, Pregunta-li d'una altra manera. Et vas emocionar, Carles? Em vaig emocionar molt, això, això molt. molt. A veure, si, si veiem els vídeos, fots uns salts i uns bots que em sembla que mai t'havia vist votar tant, Carles. Sí, sí. Que ho van notar l'Institut Sismogràfic. Sí, és sí, veritat. A mi em costa votar, eh? No sé, eh? Jo recordo una vegada el Mogues però va ser un tema més, més íntim i personal <ríe> no una cosa més Cara, no, jo vaig perdre la veu a la descarregada perquè estava a cridar a dintre no? perquè, no, perquè sempre bueno, això és habitual eh? uh, quan, uh, to, els que heu fet a uh, casers si a set uh, anys en bullet ho sabeu uh, la gent quan descarrega la gent, comença a cridar a tothom a, a celebrar-ho i dic, hòstia, calleu, calleu, que això no està, que s'ha de descarregar. I ja quan vaig veure que ja ja sortia, saps? Va, vaig pensar que ja, <coughs> diu, 10 anys, 10 anys. <laughs> Però... Tot i així, així, vaja, no sé, jo recordo altres altres pinyes amb, amb, amb més crideneres quan no pas a aquesta 4 de 7, jo a menys. Jo crec que la gent està bastant concentrada, això és, mm. això és veritat. Ah, jo, jo sí que recordo quan, quan els tersos o quan els, quan els tàvem baixant als quarts, sí. i en aquell moment ja sí que va, la gent meva ja va començar a cridar més. Sí. Les mateixes quartes, mateixes terços, els mateixos tersos, els sí. dosos que havien baixat, o sigui, va ser un cúmul. Eh, hi han hagut moltes pinyes, que el mercat de la Boqueria queda curt, la Chibardi amb la sí. Chibardi. Un... El que passa que potser era el mateix eh, impiatu de l'escarregat jo, jo sentia que cridava i no cridava ningú, eh? Jo anava a cridar el jo sol. <ríe> <ríe> I era tan potent tanc. que es quedava saturat, <ríe> ja, en seu promi. No, no, molt potent, Ja he estimat el tercer castell, al set, però, bueno, uh, aquestes coses passen amb els castells. S'han de seguir treballant, uh, ja et dic, tocant de peus de terra perquè som els que som. Uh, ojalà aquest castell que han fet... Uh, sigui motiu perquè hi ha gent que s'apunti, perquè, hòstia, avui hem sortit al diari i tal... Ho hem sortit a... a... tot arreu. A fins i tot el mateix dia de l'actuació, ens van en directe del programa Baracastell de la xarxa. No, vaig veure el programa de televisió també sortint. Això no havia passat mai, ja diria. Uh, no sé, molt content. I llavors, uh, dir a la gent que continua apretant, que ara ens vénen actuacions i que si volem tornar tirar el quatre uh, per fer artesans. El deixo anar. Bueno, ja. <ríe> bueno. Pilar-te, Sants, sempre millor fet castells de set, eh? Sense pressionar la tècnica, eh? Sí, sí, sí. No, a la tècnica que, que ho vegi... Jo crec que ahir, per exemple, l'actuació que vam fer que va ser aquestes actuacions rares, a part de les gralles, eh? eh. eh això és un tema... <fixi> <fixi> és un tema que ja he vist el que ha fet la pua... <fixi> Però, bueno, uh, uh, de dir que, aquests, que aquestes actuacions van bé per, per començar a agafar el altra vegada, que ahir ens faltava massa gent, però, bueno, vam fer dos castells que, bueno, està bé, i que ara per Torelles hem d'apretar pues, aquestes dues actuacions que tenim abans de Fira per seguir fent proves no?, de, cara, de cara a la Fira Artesans. I, bueno, si podem tirar el al 4, perfecte. I si no, no passa res. Hi ha més actuacions. No, tampoc ens hem d'obstucionar ara amb el, amb el, el tirar a treballar al 7. Quan el, quan el tornem a atindre, doncs pues els torna a tirar. Mola, jo sóc partidari de continuar treballant no només al 4, sinó mirar a treure-li també una regla. O si sigui, que es converteix en un 3. 3 bueno, o sigui, un 3 de 7. Aquesta gent ha de continuar treballant amb la mateixa línia i, i, sí. i pogué arribar a final de temporada, o sigui, traient-li una arregla més. Clar, el 4, és dir, jo ara el que faria... I, i posant-li una arregla més al mig també podria sí, estar vinga. bé. Sí, vinga, m'agullat. Calma, calma, calma, calma. calma. Sembrem minyons que dèiem... Uh, Sembla que ve un pis més. No, no, a veure, el que s'ha, sense treball... Uh, okay, jo, jo sempre dic jo, eh, jo no hi entenc de Castells, crec. Jo no, no hi entenc. Però, per exemple, si ara, per exemple, a Fidel Tassans tot no s'ha de cercar el 4, llavors ja dius, bueno, ara sí que ja podem anar pel 3, no? I anar treballant el 3, també, evidentment, mm. i, escolta, i, i acabar la diada amb un, amb un gran... acabaríem en un dels grans moments de la, des de fa temps. No, jo molt content, molt content. Els que portem molts anys, jo crec que estem al triple de contents de la gent que porta poc, perquè hem viscut a tots colors, no? De temps que, que no sé si la colla podria seguir o no, eh. perquè ens parlava molta gent. Aquelles reunions d'urgència que es feien, eh? Sí, hòstia, d'ara, sí. qui vols seguir? Qui vols seguir? Uh. Hem ah. vist vaques molt magres, eh? Hòstia, i, i veure que cada cop i volta, tindre gent jove, que són escarabes d'agafar el protagonisme, la gent jove, uh -huh. la gent nova, que, hòstia, doncs això és molt emocionant. Doncs, eh, moltes gràcies, eh, ja Carles. Ja veus. I, bueno, continuarem parlant. I... Dilluns que ve, si puc, puc pujar de l'estudi. Aviam, si és veritat. Sí, és que avui està una mica de ressaca, que allà vaig anar a Palau. I tal, Pereira, no sé, un altre moment. I això no ho havia dit, eh?, ho has dit tu, eh? Que no, canti... però ja t'he dit, ah, oh, estic cansat, no, estic cansat, que, que anat cinc, bueno. he anat dormir així. M'he llevat una mica d'hora per arreglar coses a casa. Ai, tio, és això? Sí. Sí. Sí. Sí. Un molt raro, jo, jo, jo. Estic deixant de fumar i sí. Bueno, a reveure i ens trobem diumenge, bueno, divendres de no sé si vindré. I, ja i està. Malament, eh? el, el, el Gàrrec ja t'està mirant malament, eh? Ja, ja Bueno, no, mirar perquè no pot pots veure, eh? tampoc. No. Mm. Bueno, ens veiem, sobretot diumenge, a l'actuació de Martorella. Molt bé. Vinga, doncs Vinga. Gràcies, salut a tothom. Adéu. Doncs sí, ja que estàvem aquí comentant sensacions, ten tenim aquí la Marina, que va fer l'aleta d'aquest 4 de 7 i que més tenia pocs mesos quan van fer l'anterior 4 de 7. O sigui, que és la primera vegada que, que puja un castell de 7. I quines sensacions tenies quan et van dir que eres tu l'enxaneta que pujaria en, en aquest castell? Ja estava molt contenta perquè des del que ho van dir jo volia pujar. I en l'assaig, com l'altra la, enxaneta no va vindre, em va dir la Jessy doncs pues com no ha vingut, ara eh, puyes tu. Bueno, també amb la amb la amb pels altres, per la Torre i pel, i pel Set. També pel tema del, del pas, que el porta millor ella que tu. Mm. I, doncs, eh, I a, a l'hora de, de pujar, tenies una miqueta de nervis abans de l'actuació, però després se, se't passen, no? Un cop estàs allà, veus la gent? Sí al principi teníem molts nervis. Mm -hmm. Però ja després un cop va, va, va, va anar la cosa bé després molt contenta, no?, quan, va, quan vas baixar. Sí. A més, van abraçar... Va sortir corrents a abraçar la Jessi, però de seguida. O sigui, va ser posar peu a terra i corrents a buscar la Jessi. I, no sé, els altres, l'Edgar que ho va veure des del tronc? Jo, del 4 set 7, el que més recordo que em vaig anar una mica... Bastant, cap a la dreta. I era, tota l'estona de quedar amb el Miguel de, No, no, no, no, no. no. <ríe> I el Miguel, Miguel, tranquil, que estic bé, no sé què. I el Miguel, no, no, no, no. Però eh, em vaig quedar quiet i vaig dir, d'aquí no passo i... No vaig passar. O sigui, seria que... Anar-me no m'aniria. Però era una mica lleig a la vista, per dir-ho d'alguna manera. Allà, ué, de costat. <ríe> I bueno, és això... El Carla continua dient que em vaig tirar, jo continuo dient que em vaig caure de l'emoció. <ríe> <ríe> Molta alegria, grits, cridant, plorant, sí, bueno, cridant, plorant, abraçant a tothom, algú que no coneixies, ven aquí. <ríe> <ríe> <ríe> si no s'ha quedat la colla, és igual, vine. <ríe> Menú, quan portes tu la colla ara mateix? Uh, 8, 10 mesos. Mm, crec que no arribo l'any, després de dia farà l'any que estic a la colla, vaig entrar just després imagina't, ah. jo ara hi ser el Santó <ríe> bueno, està bé, està bé a mi m'agradaria recalcar una cosa que ha dit al Carles que ha dit, eh, a veure si aquest quatre fa que s'apunti més gent a la colla uh -huh o que s'apunti nova o tot això. Això és important, perquè algunes pot pensar mira com celebren el seu castell Castellacet i, i com han millorat, i, i la premsa pot arribar a dir bueno, castellers de, de Mollet estan en, en un moment immillorable, no?, i o sigui que no els hi fa falta que vagi més gent perquè tots sols ja són capaços de fer això, doncs no. No, no. Res més lluny de la veritat. Ni de conya. O sigui, si la colla vol mantenir aquest castell, anar-lo fent regularment, fa falta que, bueno, encara que només féssim aquest castell al llarg dels anys, no?, només imagineu-vos, la canalla aniria creixent, evidentment s'han d'anar renovant i la gent que... i han d'anar baixant pisos, no? Però, clar, la cosa no és quedar-se en fer el castell, està per ja sentíem com algú reclamava treure-li una rengla, és a dir, fer el 3 de 7 o afegir-li una rengla, és a dir, fer el 4 de 7 amb l'agulla, aquest, aquest sí que seria un castell inèdit per la colla, que no s'ha no, no no fet mai, o el 5 de 7, o el 3 amb agulla. Amb la diferència que el 3 sí que tens prou gent per poder treballar-lo, i la vinya és més fàcil de completar que el 4 amb l'agulla. El 3 és la, una reducció... És una mica el 3, més... evidentment, és una reducció al 4, és un altre castell. És un altre castell, Són, és, un un més castell tècnic, diferent, és més és tècnic, és treballar-lo, treballar-lo bé i continu, i i al quarta agulla, pues evidentment té... el primer pas, el primer pas és consolidar la gamma bàsica, de ser, i després mm. ja ni res als complicadets de de set. Però si volem fer això, fa falta gent a la colla, un aport continu de gent, i que es quedi. Mm. Vull dir, perquè les colles són, cos, són entitats bastant dinàmiques, sempre. entre gent per una banda, sorgeix per l'altra, no? En l'avís ah, eh? de tres minuts. Pel que sigui. La qüestió és que animar a tota la gent que ens escolta a participar, a fer-se casteller, a venir als assajos i a col·laborar amb la colla, fer pinya les actuacions, etc etc etcètera. etcètera, etcètera. No, que això no és... No és una cosa que s'acabi aquí, ni que volem que s'acabi aquí. Mira, amb el primer tram de temporada, diguem ara que ja estem a l'agost, han entrat a la Goya uns 35, socis nous, entre 35 i 40, ara mateix no et sé dir el nom, perquè amb les últimes incorporacions tampoc ho sé, home. Jo I s'ha notat. Jo, jo, jo espero que seguim igual i que la segona part no de temporada, la doncs, no sé, els mateixos seria un èxit, o, si són uns quants més, doncs, molt millor. <coughs> Com tu bé deies, necessitem molta més gent, no? Bé, bueno. Doncs he eh, fet aquesta crida, és que ens queden un, una mica més de dos minuts. Eh, abans acabar el programa... El Carla, que em vulgui parlar. No, sí, és que no el veig. Tinc el monitor davant. No, no, no que, que sí, que, que, que, que fa falta gent, que jo no necesito més carne fresca per a les Vull dir, com a mínim fins al novembre, seguirem aixecant a la gent macagant, no, ma, no. Val, no, necessita ja una pinyana, per lo que dit, no? per mirar de posar l'utrel i una mica més lluny encara. <laughs> no, però, però, realment, realment fa falta molta gent. Ja hem moltes posicions que, que, que necessito més varietat, diguem, no? No, no, amb molta gent alta i molta gent baixa no fa res, però necessites molta gent intermitja, no? I, I realment qualsevol persona que es valga. agafarà ràpid. Mm -hmm. perquè no només per les actuacions sinó per les proves al als essays ens fa falta falta. Mm -hmm. Molt bé, doncs el que volia dir abans d'acabar el programa és que, que, que, que, perquè m'han preguntat, al final què va passar amb això de la rifa dels castellers, del número que va sortir mm -hmm. el dia 20 de oh, no el 20 de mm. Doncs que que no sabem del número. Li va tocar la colla. Que no saben del número. Amb la qual segurament farem alguns sorteig interns de la colla. Ja empezaré a ser sospechoso, eh? <laughs> bueno, l'important és això, l'important és que tenim unes quantes actuacions sí, sí, anem a, de... Anem a repassar calendari, que ens queda un minut. Juan de Serrera Melote. Eh, recordar que aquest, eh? aquest diumenge, dia 8 de setembre, actuarem a la Masíra de Gancarancà, a la Festa Major de Martorelles. Uh -huh. Una actuació en solitari? No. O no. No, veran els Esparxats de l'Estany. Els Esparxats de l'Estany. Sí. Una, una colla de nova creació. sí. Que si els busques a la encara no surten perquè no hi fem part. Vull dir, bueno. són, fa res que han sortit. Val, I després anirem el dia 11 de setembre a la llagosta, on actuarem amb els castellers de Caldes i després el 15 de setembre a la Fira Artesans. Amb els torràres de Montblanc i els Castells de Santa Coloma, em sembla. Molt bé, doncs eh, ara ja s'ha posat la sintonia el Josep, que vol que, que, que marxem, eh, que hem d'acabar el programa. Per tant, no deixem aquí i continuarem parlant de castells i de la colla dels castellers de Mollet el proper dilluns al Plaça Nou fins la setmana que ve a Déu. Déu, bona nit.